Galegos no baixo Bueno, pues esta cantiga, que es de Dulce Pontes... sí Cantiga do Mar... Cansando Mar, sí, sí... Cansando Mar... Que sí. es portuguesa... Sí, pero... Tengo muchísimo que ver con la poesía... Y por eso le hicimos para... <risa> refirmir... Recibir a, un, a otra poeta... A un poeta Labrega... Sí, señor... A, Muy buenas Ana, tardes, Ana... Ana Vila Portomeñi... Muy <risa> buenas tardes, bien vida... Muy buenas tardes... Un placer enorme poder hablar con, con vos espallar, pois, un pouco as miñas as miñas palabras aí hasta hasta toda a Cataluña. Muy Cataluña é mais alán que, que, que, que saibades que isto se escoita en moitos sitios e, e tedes e, as portas sí. abertas e, e, polo mundo adiante. Moitísimas grazas sí. moitísimas sí. gracias por recibirnos e moitísimas felicitacións por ese segundo mm -hmm. Rural Sia de Taboada, non? <ríe> <ríe> Moitas grazas a vos Ti como presidenta eh, nada, sí, eh, Como presidente de Molleros Rurais eh, Estás metida en todos os sacos E a verdade é que ese, ese saco tan importante De ruralxía tabuada A música, a poesía e a exposición de arte En un lugar con beleza extraordinaria E propia historia Pois pues parece ser que vai a ser un, un exitazo ¿no? xa, xa sabes que non somos talismán Polo tanto Que saibas que vas a ter éxito, non?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 pois pues a verdade é que si sí, este ano eh non me lembro moi ben cantos había o ano pasado, pero bueno, este ano andamos sobre 30 persoas que van a ir a recitar, despois algunhas a maiores que que que vai a expoñer, uh -huh. eh, bueno, despois hai música que eh, con faiscas de Soloveira que son de, de Cambados, formaban parte de Trixadura. Sí, sí. Eh, como se chama? Nada, de... yo, dime, dime. Como se chamaban de Cambados?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 Levan por título Uzcal lotopía Que uh -huh. eh, fan dibuixos nas pedras Estas uh -huh. catopas, uh -huh. eh, pintan as eh, claro. eh, Cadros tamén uh -huh. eh, Reforman Cosas cae antiguas E eh, eh, persoas daqui de, de Taboada Alguna persona pues, eh, que expongan as súas cousas Que fixo en talleres de manualidades uh -huh. eh, ah, bien, eh, Un poquinho para que se vexa que que, que que bueno que se pode facer de todo eh, Ou pode facer calquera ¿no? claro, Entonces, claro. Bueno, pues, Que Taboada eh, ta vida pouquinho... sí, sí, sí. ¿Eh? Que, que Taboada sí, ta, ta vida ta,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 que ok, estou moi agradecida porque, bueno, eh, é un momento que he quitado seu tempo para para acompañarnos eh, e a outras persoas que forman parte do Concello e eh, que elevan o tema de cultura, mm, coincidío a que non pode ser, entonces entón canfarán eh, un pouquinho de señor ou tal, pois pues, seremos algunha das persoas que vayamos da PED chamaremos a ver se nos mm, deixan pasar é, o Pazo, típendo. claro O Pazo que se chama O Pazo de San Pedro de Benvible sí. que é... Forma...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 la idea es hacer un, un trofeo digamos eh de en madeira. de reconocimiento, ¿no? Mhm. Uh -huh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 do do do turismo ou do do rural sí, do, do ruralismo sí. en propio que eh, non sei uh, ti como la brega eh, eh, eh agrícola que a mellor algún produto eh, estrella de, de Taboada pois resaltalo e sí, ao mesmo tempo pois eh, eh, bueno, pois disfrutalo entre sí, todas sí, as persoas que se, que vos visiten Eso, eso é a idea, pero, bueno, non sei ben. Ente, a, aquí temos o que o caldo de osos, pero, bueno, ahora en este tempo, pois, eh, xa hai a súa cesta, neste uh -huh. tempo xa é un pouco máis complexo. E... Eh,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 Ahí, pero pero hai bueno, que, que, ter... que buscar financiamento, decir, patrocinio, sí, que sí, alguén... Sí, sí, porque, bueno, eh, a través das mulleres rurais, de momento, bueno, pues estamos, sin digamos, sin subvencio, solo claro. traballamos co que aportamos nos cada ano. Claro, claro. Uh -huh. eh, bueno... Mmm...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 Vaya, parece ser que se nos cortou a, a comunicación. Vamos a intentar coñer un pouco de diño de música mentras tanto volva, volvemos outra vez a a comunicar, veña. <risa>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 pero bueno, é complexo porque o bueno, ah, que dixi, eh? que cada ano pois este un pouco máis, que este muy todo ben e bueno, sempre cantas máis máis pois, mellor exactamente o pois, segundo Rural Sia <risas> Tahuada vai a ser un exitazo porque xa sabes non somos talisman e eh? ademais, sí. depois de falar contigo seguro que terás moitísimo moitísimos parabéns de, das persoas que participan seguro. <risas>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 e eh, eh, nada, eu pois eh, dame permiso na caseña tamén para que vai a facer ese, ese evento claro. eh, entón, bueno, pois. Pois, pois e claro, eu tamén teño que pedir permiso aquí na casa claro, claro sí, afa, eh, oh, oh, a casa eh, claro, non se pode desatender Eso sí, é lo claro, ti imagínate que vou palía que me chegou unha vaca chamándome e a ver, ti que faz aquí eh? ese betes es que vir a atender a casa <risas> claro, entón, bueno, pediñes permiso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 Dalle un vale, bico e un aperta da nosa parte que, que o queremos é mm, que estivo, estivo aquí con nosco en varias ocasións precisamente na nosa asociación Rosalía de Castro uh -huh. e eh, eh, seguimos seguimos a súa traxectoria que con tanta idade, con máis de 90 anos sí, sigue tan, sí. tan, tan, tan tan rexo e tan puro, sí, é verdade sí. Pois pues maña fañe unha homenaxe bueno, a min convidáronme bueno, ali estarei Eh, serán dados os vos os vossos voss desexos eás apertas e, e na outra sí. ocasión eso e, e nada fixxille tamén un poema é eh, oxe fiximo moi cortiño pa vos aquí a carreira porque o acabei de facer agora e o volo nunha carreira para que eh, a xente pois. tamén o saiba moi